Ana Karenina, pista 54 Capitolul 2 Pe terasă se adunase toată societatea feminină, căreia îi plăcea de obicei să stea acolo după prânz. În ziua aceea însă, aveau acolo și treabă. Pe lângă cusutul cămășuțelor și croșetatul feșelor la care lucrau toate, în ziua aceea se făcea acolo dulceață după o metodă nouă pentru agafia Mihailovna, adică fără apă. Kitty adusese cu dânsa această metodă nouă folosită în casa Șerbațchi. Mai înainte, treaba asta cădea în sarcina Agafiei Mihailovna, care, socotind că ceea ce făcea în casa lui Levin nu putea fi rău, pusese apă în dulceața de căpșuni și de fragi, fiind încredințată că nu se putea altfel. Fusese surprinsă asupra faptului. Din pricina asta, dulceața de smeură se făcea acum față de toată lumea. Agafia Mihailovna trebuia convinsă că dulceața este bună și fără apă. Cu fața aprinsă și necăjită, cu părul zburlit și cu brațele slabe, goale până la cot, Agafia Mihailovna învârtea o tingire pe o plită portativă și, posomorâtă, se uita la dulceața de smeură, dorind din tot sufletul ca siropul să se lege prea tare sau ca fructele să nu fiarbă destul. Simțind că mânia Agafiei Mihailovna era îndreptată împotriva ei, ca sfătuitoare principală în chestiunea dulceții de smeură, bătrâna prințesă se prefăcea că e prinsă cu alte treburi și că n-are grijă de dulceață. Vorbea despre tot felul de lucruri, dar se uita din când în când la plită cu coada ochiului. Eu cumpăr una singură de la Tara B materiale ieftine pentru rochile slujnicelor, spunea bătrâna prințesă urmând conversația începută. Nu e vremea de luat spuma, dragă?" întrebă ea pe Agafia Mihailovna. Nu trebuie să faci tu treaba asta, te încălzești prea tare." Încheie ea, oprind-o pe Kitty. Lasă să fac eu." Sărit Doli și ridicându-se, începuse să omble cu grijă cu lingura prin siropul cu spuma. Din când în când, ca să desprindă ceea ce se luase pe lingură, o bătea de farfuria plină cu spuma în fel de fel de culori, galben trandafirii, cu dure de sirop sângeriu. Ce au să mai lângă copiii la ceai? Se gândea doli la odraslele sale, aducându-și aminte cum ea însăși, când era copil, se miră de ce oamenii mari nu mănâncă cei mai buni pe lume. Spuma dulceții. Stiva spune că e mult mai bine să le dai bani. Urmăna același timp Daria Alexandrov, a conversația începută despre felul cel mai bun de a se răspăti slugile. Dar. Cum poți să le dai bani? Izbucnirea într-un glas prințesa și Kitty. Ele prețuiesc atenția și se bucură de cadouri. Eu, de pildă, am cumpărat acum un an pentru matriona Semionovna de la noi ceva în felul poplinului, își aminti prințesa. Îmi aduc aminte, purta rochea aceea de ziua dumitale. Era un desen foarte drăguț, așa de simplu și de distins. Dacă n-ar fi avut-o ea, mi-aș fi făcut și eu una la fel. Semăna cu rochea varencăi, drăguț și ieftin. Ei, mi se pare că acum e gata, anunță Doli încercând siropul. Când se face bombonica, atunci e gata. Mai țin-o puțin pe foc, Agafia Mihailovna? Ce de muște, spuse mânioasă Agafia Mihailovna. Are seasă la fel, adăugă ea. Ah, ce drăguță e! Nu speriați? Exclamă pe neașteptate Kitty, uitându-se la o vrabie care se așezase pe balustradă, și începuse să ciugulească o codiță de smeură, întorcându-o cu ciocul. Da, dar stai mai departe de plită, o rugă mai căsa. Apropo de Varenca, urmai în franțuzește, cum vorbeau tot timpul ca să nu înțeleagă Agafia Mihailovna. Nu știu de ce e mama, parcă aștept astăzi o hotărâre. Înțelegi care? Ce bine ar fi! Ce bună pețitoare avem! zâmbi dolii cu câtă prudență și debăcie caută să-i apropie. Spune, mama, ce crezi, mata? Ce să cred, el, prin el se subînțelegea Serghei Ivanovici, ar fi putut face oricând partida cea mai strălucită din Rusia. Nu mai e așa de tânăr, totuși știu că multe fete, chiar așa, s-ar mărita cu dânsul. Varenca e foarte drăguță, însă el ar fi putut... Înțelege mama că nu s-ar putea născoci ceva mai bun nici pentru el, nici pentru dânsa. Mai întâi, ea e o minune, zise Kitty, îndoind un deget. Îi place foarte mult, într-adevăr, întării Doli. Pe urmă, el are o situație așa de frumoasă în societate, încât nu are deloc nevoie să se însoare cu o femeie pentru a avea sau relații în lume. Îi trebuie un singur lucru: o nevastă bună, drăguță și liniștită. Da, cu ea poți fi liniștit. A deverit doli. În al treilea rând, să-l iubească. Și asta este. ar fi așa de frumos. Aștept ca la întoarcerea din pădure totul să se fi hotărât. Am să văd numai decât după ochii lor. Mi-ar părea atât de bine. Dar tu, doli, ce zici? Nu te mai frământa atât. Nu trebuie să te agiți deloc. O să din nou mai sa Nici nu mă agit, mamă. Dar eu cred că el are să ceara astăzi mâna. Ah, cât e de ciudat felul cum fac bărbații cererea în căsătorie, când uh, acea barieră care a fost până atunci este deodată înlăturată!" spuse Dolly, zâmbind visător cu gândul la cele petrecute cu Stepan Arcadici. Mamă, cum ți-a cerut papa mâna?" o întrebă Kitty pe neașteptate. N-a fost nimic neobișnuit, ci foarte simplu," răspunse prințesa. Și această amintire îi însenină deodată în fața. Dar cum a fost? l a iubit înainte de a-ți fi făcut declarația? Kiti simțea un farmec deosebit când vorbea cu maică sa acum, ca de la egal la egal, despre aceste chestiuni importante din viața femeilor. L-am iubit, fără îndoială, Venea la noi, la țară. Cum s-a hotărât mamă? Îți închipui probabil că voi ați născocit ceva nou? E același și același lucru. S-a hotărât cu ochii, cu zâmbetele... Ce frumos ai spus, mamă, tocmai cu ochii și cu zâmbetele, adeveri doli. Ce cuvinte anume ți-a spus? Dar Costea ce ți-a spus? El mi l a scris cu creta. A fost extraordinar. Mi se pare că toate s-au întâmplat într-un trecut atât de îndepărtat, zise Kitty. Dustrele femeile se confundară, visătoare în aceleași gânduri. Kitty rupse cea din tăcerea. Își amintit de ultima iarnă de dinaintea măritișului ei și de pasiunea pentru Vronski. Numai ceva mă îngrijorează, dragostea veche a varencăi, spuse Kitty, aducându-și aminte de ea printr-o asociație firească de idei. Voiam să-i o spun într-un fel sau altul lui Sergei Ivanovici ca să-l pregătesc. Toți bărbații, adăugă ea, sunt grozavi de geloși pe trecutul nostru. Nu toți, fu de părere Dolii. Tu judeci după bărbatul tău. Amintirea lui Vronski îl chinuiește și acum, nu-i așa? E adevărat?" Adevărat," răspunse Kitty pe gânduri zâmbind din ochi. Prințesa mamă interveni în discuție mai mult ca să șapere felul în care o supraveghease pe fica sa. Atâta doar că nu înțeleg în ce l-ar putea neliniști trecutul tău. Că Vronski ți-a făcut curte, asta se întâmplă oricărei fete." Dar nu-i vorba de asta." spuse Kitty roșind dă voie, urmă mai căsa și mai gândește-te că tu însă -ți nu mai lăsa să vorbesc cu Vronsky Ții minte? Vai, mamă izbucni Kitty cu o expresie de suferință În ziua de astăzi nu echip să vă stăpânească nimeni relațiile dintre voi nu puteau trece marginile cuvenite I-aș fi cerut eu însă-mi socoteală De altfel, drăguță, nu se cade să te enervezi Te rog, nu uita asta Potolește-te sunt foarte liniștită, mama. Ce noroc a avut atunci Kitty că a sosit Ana. Își-a mintit Dolly și ce nenorocire a fost pentru Ana. Lucrurile au ieșit tocmai pe dos. Adăugă Dolly uimită de gândul ei. Atunci Ana era așa de fericită, iar Kitty se socotea nenorocită. Iar astăzi cât de răsturnate sunt situațiile. Mă gândesc adesea la dânsa. n la ce te gândi? E o femeie josnică, dezgustătoare, fără inimă. Răbufni maică s-a neputând uita că fica ei nu se măritase cu Vronski, ci cu Levin. Ce v-a apucat să vorbiți de asta? Izbucni Kitty cu necaz. Eu nu mă gândesc și nici nu vreau să mă gândesc la asta. Și nici nu vreau să mă gândesc... Repetă Kitty, trăgând cu urechea la pașii soțului care se auzeau pe scara terasei. Despre ce spui și nici nu vreau să mă gândesc? O întrebă Levin apărând pe terasă. Nimeni nu-i răspunse și el nu mai repetă întrebarea. Îmi pare rău că am tulburat această împărăție feminină, zise Levin, aruncând o privire nemulțumită asupra tuturora. Înțelese că fusese vorba despre ceva de care nu s-ar fi vorbit față de dânsul. O clipă simțit că împărtășește sentimentul de nemulțumire al agafiei Mihailovna la gândul că trebuie să facă dulceață de smeură fără apă și-ndeobște din pricina înrăuririi străine așcerbaților Totuși zâmbi și se apropie de Kitty Ei, ce mai faci acum? O întrebă el, privind-o cu aceeași expresie pe care o aveau toți acum când îi vorbeau Bine, foarte bine, răspunse Kitty zâmbind Dar tu? Acum se cară de două ori mai mult decât cu căruțele obișnuite Nu vrei să mergem după copii? Am poruncit să se înhame caii cum? Vrei să o duci pe Kitty cu droșca?" spuse prințesa mamă cu dojană în glas. Dar vom merge la pas, prințesă?" Levin nu-i spunea niciodată prințesei mamă așa cum obișnuesc ginerii și asta o nemulțumea pe ea. Deși o iubea și o respecta foarte mult, el nu putea numi astfel fără să-i se pară că jignește sentimentele sale față de răposata lui mamă. Vină cu noi, mamă!" Zise Kitty Nici nu vreau să aud despre o asemenea nebunie Atunci am să mă duc pe jos asta îmi face bine Kitty se ridică Se apropie de bărbatul ei și luă de braț Să-o fi făcând bine Însă totul trebuie să fie cu măsură Stărui prințesa Ce se aude Agafia Mihailovna? E gata dulceața? Întrebă Levin zâmbind către Agafia Mihailovna În dorința de a o înveseli Iese bine cu sistemul nou? O fieșind, dar, după părerea mea, e prea deasă. E mai bine așa, agafia Mihailovna? Nare să fermenteze. De altfel, gheața ni s-a topit, nu avem unde păstra dulceața. Zise Chiti, înțelegând numai decât intenția soțului său și vorbind și ea bătrânei pe același ton. În schimb, mama spune că nicăieri n-a mâncat murături ca le dumitale. Urmăia zâmbindu-i și îndreptându-i basmaua. Agafia Mihailovna o privit cu supărare. Nu mă mai mângâiați cu coană. E destul să mă uit la dumneata alături de el ca să mă înveselesc. Această expresie grosolană de el în loc de dumnealui o înduioșă pe Kitty. Hai cu noi la ciuperci să ne arăți locurile bune unde cresc. Agafia Mihailovna zâmbi și clătină din cap spunând parcă Aș vrea să mă supăr pe dumneata, dar nu pot. Te rog să-mi urmezi sfatul," îi spuse bătrâna prințesă. Pune pe dulceață o hârtie muiată în rom. Chiar fără gheață n-are să prindă mucegai." Capitolul 3 Kitty era foarte mulțumită că rămâne singură cu soțul ei, fiindcă băgase de seamă că o umbră de amărăciune alunecasă pe chipul lui, care oglinda totul cu atâta limpezime în clipa când pășise pe terasă și întrebase despre ceea ce vorbeau și nimeni nu-i răspunsese. Porniră pe jos înaintea celorlalți și când nu se mai văzut casa și de dură de drumul bătătorit, plin de praf, presărat cu spice și cu boabe de secară, Kitty se sprijini și mai tare de brațul lui și îl strânse mai aproape de dânsa. Levin și uitase impresia neplăcută, trecătoare, pe care o avusese și, singur cu Kitty, urmărit de gândul sarcinii ei care nu-l părăsea nicio clipă, se lăsă în voia sentimentului nou Lipsit cu totul de senzualitate Care îi dădea bucuria intimității cu femeia iubită N-avea ce să-i spună Durea numai să-i audem lădirile glasului schimbat Ca și privirea din pricina sarcinii Vocea și ochii ei erau plini de blândețe și de gravitate Ca la oamenii absorbiți de o de care le este dragă Ne să te obosești așa? Răzi mă -te mai tare de mine Îi spuse el nu îmi pare așa de bine că sunt singură cu tine Îți mărturisesc că oricât de mult îmi place să fiu cu ai mei Îmi pare rău de serile noastre de iarnă când eram numai noi doi Atunci era bine, dar acum e și mai bine E bine și într-un fel și în altul Șopti el strângându-i cotul Știi despre ce vorbeam când ai intrat? Despre dulceață? Da, și despre dulceață dar pe urmă despre felul cum se fac cererile în căsătorie. A!" exclamă Levin, ascultând mai mult mlădierile glasului ei decât cuvintele rostite de dânsa. Se gândea tot timpul la drumul pe care îl străbătea acum cu Kitty prin pădure, ocolind de locurile unde ar fi putut face un pas greșit. Am mai vorbit și despre Serghei Ivanovici și despre Varenca. Ai băgat de seamă? Doresc atât de mult!" adause Kitty. Tu ce părere ai?" Și ea îl privi drept în față. Nu știu ce să cred," răspunse Levin zâmbind. În privința asta, Sergei mi se pare un om foarte ciudat, doar ți-am povestit." Da, a fost îndrăgostit de fata aceea care a murit." Era pe vremea copilăriei mele, știu asta din auzite. Mi-l amintesc, pe atunci era extrem de seducător. De atunci îl observ în societatea femeilor." E amabil cu ele, unele chiar îi plac Simt însă că ele sunt pentru dânsul numai niște ființe omenești, nu femei Bine, bine, dar acum cu Varenca mi se pare că e ceva O fi, dar trebuie să-l cunoști E un om deosebit, excepțional Duce numai o viață spirituală E un bărbat de o curățenie neobișnuită, de o mare înălțime sufletească Cum? Crezi că asta l-ar nu, dar el s-a deprins atât de mult să ducă o viață exclusiv spirituală, încât nu știu cum s-ar împăca cu realitatea. Și Varenca e totuși o realitate. Levin se deprinsese să-și spună gândurile sincer și spontan, fără să se străduiască a îmbrăca în cuvinte exacte. Știa că soția sa înțelege dintr-o aluzie ce vrea să spună el în clipere de apropiere sufletească, așa ca acum. Într-adevăr, Kitty îl înțelese. Da, dar ea nu are atâta realitate ca mine. Îmi dau seama că Serghei n-ar fi putut să mă iubească. Pe când Varenca e numai spirit." Ba da, te iubește foarte mult. Îmi face atâta plăcere ca ei mei țin la tine." Într-adevăr, el e bun cu mine, dar... Dar nu așa ca bietul Nicolenca. V-ați iubit unul pe altul?" Încheie Levin. De ce să nu spun?" Adăugă el. Uneori mă mustru singur că până la urmă a săluit. Ah, ce om groasnic și încântător în același timp era Nicolenca Da, despre ce vorbeam? Întrebă Levin după câteva clipe de tăcere Crezi că nu e în stare să se îndrăgostească? Întrebă Kitty traducând cuvintele în limba ei Nu spun că nu e în stare să se îndrăgostească Răspunse Levin zâmbind Îi lipsește însă slăbiciunea noastră Totdeauna l-am invidiat și chiar acum, când sunt așa de fericit, totuși îl invidiez. Îl invidiez fiindcă nu e în stare să se îndrăgostească? Îl invidiez fiindcă e mai bun decât mine, răspunse Levin zâmbind. Nu trăiește pentru dânsul. La el toată viața e subordonată datoriei și de aceea poate fi liniștit și mulțumit. Dar tu, îl întrebă Kitty cu un zâmbet ironic drăgăstos, Kitty n-ar fi putut exprima în niciun chip asociația de idei care o făcea să zâmbească. Ultima deducție făcută de dânsa era că soțul ei, entuziasmat de fratele lui și înclinat veșnic să se umilească în comparație cu el, nu era sincer. Kiti știa că lipsa asta de sinceritate izvorăște din dragoste pentru fratele său, dintr-un sentiment aproape de rușine, fiindcă era prea fericit și mai cu seamă dintr-o dorință neîncetată de a se face din ce în ce mai bun. Lui Kitty îi plăcea asta și de aceea surâdea. Dar tu? De ce ești nemulțumit? Îl întrebă Kitty cu același zâmbet. Neîncrederea manifestată de Kitty în nemulțumirea lui de sine îl bucura și fără să-și dea seama o îndemnea să-și arate motivele acestei neîncrederi. Sunt fericit însă nu sunt mulțumit de mine. Dar cum poți fi nemulțumit dacă ești fericit? Adică, vezi cum să-ți spun, numai atât doresc din fundul inimii. Să nu te împiedici, ah, n-ai voie să sare așa. Își întrerup selevi în convorbirea cu o dojană, fiindcă ea făcuse o mișcare prea bruscă, pășind peste o creangă de pepotecă. Când mă gândesc la mine și mă compar cu alții, mai ales cu fratele meu, îmi simt inferioritatea. În ce? adăugă Kitty cu același zâmbet. Nu lucrezi și tu pentru alții? Dar fermele tale? Gospodăria ta? Cartea ta? Nu, simt mai cu seama acum că nu e ceea ce trebuie," zise Levin strângându-i brațul. Tu ești de vină? Le fac așa de mântuială? Ah, dacă mi-ar fi atât de dragi îndeletnicirile astea cum ești tu de dragă, în timpul din urmă însă le îndeplinesc cum aș face o lecție oarecare." Dar ce spui despre papa?" îl întrebă Kitty. Crezi că și el e inferior, fiindcă n-a făcut nimic pentru bine la obștesc?" El? Nu. Tatăl tău e înzestat cu o simplitate, o limpezime de vederi, o inimă bună, ceea ce eu n-am. Eu nu fac nimic și asta mă chinuiește. Și toate acestea numai din pricina ta. Când nu existai tu și nu era încă asta zise Levin aruncând spre pântecele ei o privire pe care Kitty o înțelese, atunci mi încordam toate puterile la lucru. Astăzi însă nu mai pot și mi-e rușine. Parcă aș pregăti o lecție care mi s-a dat. Sunt nevoit să mă prefac. Dar ai vrea să schimbe acum soarta cu Sergei Ivanovici? Îl întrebă Kitty. Ai vrea să muncești pentru binele obștesc, să-ți placă lecția asta ca lui tău și atâta tot? Firește că nu răspunse el. De altfel, eu sunt așa de fericit că nu mai pricep nimic. Și tu crezi într-adevăr că Serghei are să-i mâna astăzi? Urmă el după o pauză scurtă. Și da, și nu, totuși o doresc grozav. Stai puțin. Kitty se aplecă și rupse de pe marginea drumului o romaniță sălbatică. Hai, numără! Îi cere mâna, nu-i cere, zise ea, întinzându-i floarea. Îi cere, nu-i cere!" numără Levin, smulgând petalele albe, înguste, vârstate la mijloc. Nu, nu!" Kitty, care-i urmărea degetele tulburată, îl opri apucându-l de mână. Ai rupt două dintr-o dată! În schimb, nu mai rup pe asta mică!" o mângâie Levin, smulgând o petală scurtuță, care n-a să crească. Uite că ne-a ajuns droșca!" ne ai ostenit, Kitty?" îi strigă prințesa. Deloc. Poate totuși te urci și mergem la pas. Nu mai făcea să se urce. Aproape ajunseseră și toată lumea porni pe jos. Capitolul 4 Cu o vasma albă peste părul ei negru, înconjurată de copiii lăsați în seama ei, voioasă și blândă în mijlocul lor, tulburată de eventualitatea unei declarații de dragoste din partea unui bărbat care îi plăcea, Varenca era foarte atrăgătoare. Serghei Ivanovici mergea alături de dânsa, admirând-o mereu. Privind-o, el își amintea de toate cuvintele plăcute auzite de la ea și de toate lucrurile bune pe care le știa despre dânsa. Își dădea seama din ce în ce mai mult că avea un sentiment deosebit pentru Varenca, un sentiment pe care el mai încercase o singură dată în viață, în prima lui tinerețe. Bucuria de a fi aproape de Varenca sporea din ce în ce mai mult. Punând în coșul o mână uriașă, cu piciorul subțire și cu marginile răsfrânte, Sergei Ivanovici se uită în ochii ei și văzând roșiața emoției, plină de bucurie și de spaimă totodată, care i acoperi fața, se tulbură și îi zâmbi în tăcere cu un zâmbet care spunea prea multe. Dacă e așa, se gândi el, trebuie să chipzuiesc și să iau o hotărâre. Nu mă pot lăsa stăpânit ca un băiețandru de o pasiune trecătoare." Mă duc să culec ciuperci singur, fiindcă isprăvile mele de până acum văd că trec neobservate, îi spuse Sergei Ivanovici. Mersese până atunci pe marginea pădurii prin iarba scurtă, mătăsoasă. Cosnășef pornit singur printre mestecenii bătrâni și rari din margine, către inima pădurii, unde alături de mestecenii cu trunchiul alb, se vedeau plopi cu coaja cenușie și tufișuri întunecate de alun. Se depărtă vreo patruzeci de pași și știind că nu e văzut de nimeni, se opri lângă o tufă de salbă moale, în plină floare, cu mățișori trandafirii roșcați. În jur era o liniște adâncă. Numai ne vârful mestecenilor sub care se oprise, bâziau fără odihnă muștele și din când în când ajungeau până la el glasuri de copii. Deodată, undeparte de marginea pădurii, răsună vocea de contralto avarencăi, care îl chema pe grișa. Un zâmbet bucuros se revărsă pe fața lui Sergei Ivanovici. Dându-și seama de acest zâmbet, Cozneșev făcu din cap un semn de dezaprobare pentru starea în care se afla. Își scoase o țigară de foi și încercă să o aprindă. Se căsni vreme îndelungată să aprindă chibritul de trunchiul unui mestacă. Scama ușoară de pe coaja alba a copacului se lipea de gămălie și chibritul nu lua foc. În sfârșit se aprinse unul. legându se ca un subțire, fumul aromat de tutun se înălța înainte, în sus, deasupra unei tufe, pe sub crengile de mesteacă în care se aplecau. Urmărind cu ochii de fum, Sergei Ivanovici porni cu pas domol, meditând asupra stării sale sufletești. La urma urmei, de ce nu? Se gândea el. Dacă aceasta ar fi numai izbucnirea unei pasiuni, dacă n-ar fi decât o atracție reciprocă, și pot spune reciprocă, și aș simți că este în dezacord cu felul meu de viață, și că lăsându-mă stăpânit de acest sentiment, mi-aș trăda chemarea și datoria, ar fi altceva. Dar nu e așa. O singură obiecție aș putea ridica împotriva acestui lucru. Hotărârea mea când am pierdut-o pe Marie. Să rămân credincios amintirii sale. Și asta este important, își zise el, dându seama în același timp că această considerație nu putea avea nicio însemnătate pentru el. Ei compromita numai aureola de poezie în ochii lumii. Dar, afară de asta, oricât aș căuta, nu găsesc nimic de spus împotriva sentimentului meu. Dacă aș fi ales numai curațiunea, și tot n-aș fi putut găsi ceva mai bun. Printre femeile și fetele cunoscute de care își amintea, el nu putea găsi nicio fată care să întrunească totul, adică toate calitățile pe care el, judecând de rece, ar fi dorit să le vadă la soția sa. Varenca avea tot farmecul și toată frăgezimea tinereții. Dar nu mai era un copil și dacă îl iubea, ea îl iubea conștient, cum trebuie să iubească o femeie. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, Varenca nu numai că avea nimic de mondenă, dar după câte se părea, în alta societate pe care de altfel o cunoștea, o dezgusta. Primise educația și bunere maniere ale unei femei de societate, fără de care Sergei Ivanovici nu și-ar fi putut închipui o tovarășă de viață. În al treilea rând, Varenca era credincioasă, dar nu în mod inconștient ca un copil evlavios și bun, cum era de pildă Kitty. Viața îi se întemeia pe convingeri morale și religioase. Chiar în chestiunile de amănunt, Sergei Ivanovici găsea la dânsa tot ceea ce ar fi putut cere unei soții. Era săracă și singură, așa că Varenca nu avea să aducă o droaie de neamuri cu influența lor în casa bărbatului, după cum văzuse la Kitty, ci se va simți îndatorată față de soț, ceea ce dorise el totdeauna pentru viitoarea lui viață de familie. Și fata aceasta, care întrunea toate calitățile, îl iubea. Sergei Ivanovici era modest, dar nu putea să nu-și dea seama. Și o iubea și el. Un singur lucru putea fi împotriva lui. Vârsta. nemul lui Cosneșev se bucura de longevitate. Sergei Ivanovici nu avea niciun fir de păr alb. Nimeni nu-i dădea mai mult de 40 de ani. Își amintea că, după părerea Varencăi, numai în Rusia oamenii de 50 de ani se socotesc bătrâni. În Franța, un om de 50 de ani se consideră don la force l'âge, în floarea vârstei, iar unul de 40, un jeune homme, un tânăr. Dar ce însemnau anii când Cosnășev se simțea tânăr sufletește, așa cum fusese în urmă cu 20 de ani? Oare nu însemna tinerețe sentimentul pe care îl încerca acum când, ieșind din nou la marginea pădurii, Însă de partea cealaltă văzu în lumina via a razelor piezișe de soare silueta a Varencăi în rochia ei galbenă, pășind ușor, cu coșul în mână, prin dreptul trunchiului unui mesteac în bătrân. Icoana Varencăi se contopea cu imitoarea frumusețea unui lan auriu de ovăz scăldat în razele piezișe, iar dincolo de lan, cu pădurea bătrână din depărtare, care stropită de pete ca șofranul, se pierdea în zara albastră. Inima îi zvâcni de bucurie. Îl cuprinse un sentiment de duioșie. Simți că luase hotărârea. Varenca tocmai să se aplecase să culeagă o ciupercă. Se ridică cu o mișcare sprintenă și se uită în